Lehenitz gordua asteazken eguerdiuntan emana da breveta euskaraz aldarjikatzeko Bayonako kanboko lartzabale eta ziburuko kolegioetan egoerditan eginen dira elgahetaratzeak, urgorostiaga sehaskako zuzendaria. Aurten behitzere, eh, jebetan zientziak Euskaraz egitea debekatzen diete guri ikaslei. Behe geuntago ikasle baino gehiago dira Euskaraz eh, idazteko prest eh, direnak, eta debekatu nahi diete Euskaraz egitea azterketa bieak. Gisa berean, basoa Euskaraz aldagikatuko dute ostiraluntan lizeoko ikasleek, Bayonako suprefeturan geopilota ekipatzen kimenaren bidez. Urgorostiaga. Horten badakizue bi azterketa eginen direla presenzialean bata filosofia eta bestea ahosko hondia doke jantohalde itzen duten hori. Eta hoietan ere Euskara ez da presenti izanen, beraz hori uh, salatzeko ere. Bestalde, maiatzaren ogeita seian, garazi eta angeluko kolegio elebidunetan, kirola eta fisikako postuak Euskaraz fletxatu ez izana salatuko da donibane garaziko jai alai itzulgunean. Euskalaziakeko arantzau alde. El, Euskarazko irakaskuntza garatzea azkabatzendu ezkunde ministerizak. Girola eta fisika. Euskaraz irakaste ezutuzten paueko Euskarinak usiak. Borrez gain maiatzaren hogeita bederatzean itzordu handi bat emanada Euskarak murgiltzea behar du lemapean maulen. Elduden urtean murgiltze klaseak idek daitezen galegiteko. Magian triurret, bigabaiko lendakaria. Nola Siberun euskarleen uh, aldi den. Uh, murgiltze uh, ereduri agertzen dela chail elebitu mean, hartako nahi izanda ere uh, maulenegin, Egin nuke bai elkajetaratze hori bizki zabala izan dana. Haiin itza aldeak dita konfet eskorraren erakaskuntza eta lgalizzkontzen erakaskuntza erasotua da eta hortaraako eskuara oroak defendiatu nahi duten guziak gomit dira elkajetaratze hortara. Denei luzatzen zaie deia eta autobusak antolatuko dira egi desberdinetatik maulerera joiteko.